Панас Мирний, Жидівка, читає Надія Приймак, Ютуб-канал, аудіокниги, класика українською. У Івана Даниловича Длидня зібралася весела компанія. Сам хазяїн, теж ще молодий панич, звичайно, приймає гостей своїх і кожному душею рад. Тепер вони кругом столу сидять на дзигликах і веселу річ запивають солодким чаєм. Хазяїн же не скупиться, як хто спорожнив стакан, не вспіє оглянутись, вже й повен стоїть. — Ти бачив, Грабовський, сьогодні дуняшку? — питає вже поживший панич того молодого, що йому тільки ус ще став пробиватися і пухкий мошок обвивав його кругле личко. Хай їй гаспит, я її і знать не знаю, – одмовив той, соромлячись. Бач, сьогодні так і не знаю, а позавчора? Що ж позавчора? Що? А Дуняшку хто цілував? Молоде та свіже обличчя так і зайнялося жаром стида, що дало другим, запримітившим, довго шутити над своїм молодим приятелем по праву руку край столу сидів Петро Петрович Муха. Чорний похмурий вид його казав, що він і геть то некоханець панської витіюватої долі. Чорні очі його горіли огнем якоїсь душевної сили. Глянувши на його вид, глянувши на його очі, кожен добачає щось собі рідне, приязне на уміст. І дуже так і здається, що з цим чоловіком ні серед моря не втонеш, Ні в чистім полі не згинеш. Погляд його буде окривати тебе од лихої години І додавати душі твоїй таємної сили. Однак він якось сумно поглядав на молодого Грабовського. І хоч би одне жартовливе слово зірвало з його уст, Хоч би хоч раз... Погляд його засіяв веселим сміхом, тим сміхом, що товариші його надсаджували собі груди. Чорна, глибока борозна прорила впоперек його високе думне чоло. Брови близько насунулися на впалі очі. Похнюпившись, сидів він над столом і хлистав в чай, де-неде палко перечіпався словом, то з тим то з другим із гостей. Нужно вам додати, що всі його любили, душі у йому не чули. Він був першим чоловіком у компанії, і ніхто над ним ніколи ані легенької насмішки не зробив. Уже почав утихати веселий сміх товариства, дим цілими хмарами ходив по хаті, самовар пищав та деренчав під їх тишу і якусь сумну тугу навівав на душу. Бувають часи і на великих гульбищах, де річкою лине весела мова, де співи та скоки – перше діло молодих людей. Бувають, кажу, і на тих гульбищах такі часи, що разом затихає уся громада. Ненадовго, а так на хвилину робиться мертва тишина і якийсь невидимий голос не то туги, не то радості, заговорить у твоїм серці і, дивись, один тяжко та важко, другий же легенько здихають. То, кажуть, ангел Божий пронісся над веселим гульбищем. Ангел, та тільки смерті, промовляють другі. Ті почнуть відстоювати своє, і піде знову мова, і знов заколишиться усе гульбище хвилею гарячих слів. Така саме хвилина зійшла над нашою компанією. Тільки, кажу, самовар грав та будив якусь давню-давнину в чоловічому серці. «А що ж ми стихли?» – озвався хазяй хати. «А так, після веселого сміху завжди приходить невесела туга», – відмовив Петро Петрович, встаючи з-за столу. Папіроса димилася у його в зубах, і раз по раз. З-під уст вилітали цілі хмари диму. Він почав ходити по хаті. Поступ його тверда, но не красна. Здається, ступивши, розтоптав би чоловіка. Зате ноги його не гідні були ні для яких танців. «А от що, товариство!» – озвався знов хазяїн. «Хай поставлять знову самовар та знову посідаємо!» А з вас хто-небудь розкаже про залюбки? Так веселіше і чай буде питись, і хочі ж пробіжить урем'я. А що ж і справді, хто зна, підхватили другі. А от, Петро Петрович, ви краще нас усіх розказуєте. Розкажіть що-небудь за залюбки. А вам хочеться знати, що в чужій душі робиться в час любові, в час лихий? Нащо воно? Я думаю, життя вам краще усяких розказів, розкаже і покаже усе від почину і до краю. А що ж ми будемо робити? Ну, поснемо від туги або розбредемося додому. Як додому? Куди додому? обізвався з запалом хазяїн. Да ні одного не пущу і шапки поховаю. А краще. Давайте всі просити Петра Петровича що-небудь розказати. Петро Петрович, вас хазяїн просить, ми просимо, уважте нашу волю. Та я й не одказувався. Коли хочете, я розкажу вам про жидівку. Ви б назвали її не жидівкою, ви б назвали... Ну, да все розказ покаже. І почав. Мені було тоді вісімнадцять літ. Саме така пора, коли зароюються молоді дитячі думки у великий рій любих гадок, несподіваних надій, веселих та молодих снів. Мав я ще з маличку натуру широку і поривчасту. Коли віддавався чому, тоді віддавався увесь. Коли хотів чого, то хотів усією силою свого «хочу». Ми тоді з Борисовим служили в одному місці і стояли на одній квартирі. Він був здалека і чистісінький кацап, гаряче серце і добра душа. А я, як і тепер, мовчазливий, но тоді під цією мовчазливістю скривалося ціле море огненних гадок, веселого ждання і молодих надій. Мені кажу, було тоді 18 літ. Як та рання зоря, займаючись, червоніла огнивом життя, Як рожева квітка між високої трави рано на зорі розцвітала, Так росла і виростала у неймана жида дочка його Лія. Чи хто бачив коли-небудь такі чорні блискучі очі, Чорні, як шнурок брови, густі і довгі вії? Чи хто бачив таке свіже та молоде личко, Глянувши на його, ви скажете, то доля дивиться своїми непрозорими очима у вашу душу, то вона будить у вашому серці невимовно-солодку тривогу, ту тривогу життя, тривогу першої любові. Чи хто знав, чи хто бачив, як іноді, замислившись от свіжої краси, змалюєш у своїй душі образ її, як він стиха-тихесенько предстає перед твоїми очима веселий, ясний, привітний. Та проява, та причуда, те диво була вона, Тая Лія. Хороше небо з ясними зорями у тиху літню ніч. Дивишся і не надивишся на його, так і тоне так і поринає твоє око у глибокій блакиті неба. А ще краще, ще любіше, як ясний місяць вийде на його погуляти, як гляне на землю його блискуче обличчя і обілє своїм ні холодним, ні теплим світом увесь край. І Діброва, здається тобі, замислившись, шепче йому хвалу, і річка здіймає своє водяне одіяло над собою, щоб не добачив той свідок, що за дива, що за чуда діються над дні її. Та ні, не перехитрити їй такої зазори. Дивись: легкий вітерок потяг і закотив частину того одіяла. А він уже тут як тута, уже й миється, і купається і перебіга з хвилі на хвилю дивною повною красою. Так само було і в городі Ен. Багато, дуже багато було хороших у йому і баришень, і дівчат, і жидівок, і найкращою над ними була одна Лія – Лія Нейманова дочка. Одного разу пішли ми з Борисовим походити по городу. Була саме субота, жидовою город кишів. По всіх вулицях ходило їх до пропасті. Пройшли ми один переулок, другий, а на третьому кучею жидівок так, от сторонь, йшла собі одна, тяжко замислившись. Сонечко саме було на заході, і обливало її. Біле, біле личенько, з рожевими губоньками, з чорними брівоньками, з густими довгими віями. Ми глянули на неї, вона глянула на нас. Що то за горе, що за печаль пронизали її чорним оком моє серце. Я не стямивсь. В душі щось заговорило незнайомою мовою. Серце застукало. Так би і кинув їй на шию, так би обняв і пригорнув її чорну головоньку до свого лона. Розпитав би, що за сум, що за гори її очима говорять. Та вона була далеко. Вернемося, кажу Борисову. Чого? Ти бачив, яка гарна. Дух у мене у грудях сперло, в очах заблищали сльози. «Що з тобою?» – промовив він, сміючись. «Душа моя завила!» іди ти к чорту!» – гукнув я і вернувся назад. Борисов здвигнув плечима, поглянув на мене і пішов далі. А я за нею. «Чия ти, мій Янголе? Чия ти?» «Де родилася? Хто кохав твою вроду хорошу? Видно, вечірня зоря колихала тебе, а ранкова умивала свіжою росою. Чию ж ти хату веселиш? Яку матір тішиш? Невже якась скверна жидівщина верховодить тобою як наймичкою, І ти коришся, ти повинна зносити свою недолю». І багато дечого у той час гаряча душа моя промовляла, Серце билось, в очах була вона одна. Чуття мої наливалися нею. Я йшов недалечко однеї, так, отсторонь. Часто ми ззиралися з нею, Часто мені хотілося перекинутися хоч одним словечком, Спитати, чия вона. Та котава тага ота череда жидівок, що поперед нею тюпали, зостановлювала мою сміливість, і я боявся заговорити. Нема, здається, гіршої муки на світі, як усім серцем, усією душею бажаєш те і те зробити, а люди, ті завждні вороги, перечать твоєму бажанню. Я б, здається, половину віку свого віддав би тоді, Якби вона заговорила до мене хоч одним словом, поглянула одним поглядом. То була бредня молодої кипучої душі бажання, гарячого серця сльози. Недалеко від нашої квартири потягли же дівки у ворота, і вона скрилася за ними. Довго я качався на своїй кроваті, довго я не спав. Усякі думки лізли у голову, яких не надумало, не натішило серце надій, як воно упивалося ними. Те все глибоко заховано у моїй пам'яті. Якби не її нещасна доля, що спостигла опісля, якби вона не через мене зробилася нещасною, я б, може, чи й згадав, коли ті часи. А то кожна хвилина, проведена з нею, Кожна думка до зізнання нашого прорізала глибокий слід після того нещастя, що спостигло таки неповинну душу. На другий день я бродив, як неначе з-за угла прибитий. Борисов почав нас міг підіймати. Я його вилаяв. Він собі, засторчивши ніс у книжку, лежав і читав. Ліг і я. Все вона з голови не йде. Замкнув очі, образ її представ перед мене. Що за проява, що за причуда, почала злість займатися у моєму серці, чия вона і відкіля? Душа хотіла сповідатись. Слухай, кажу, Борисов, ти бачив учора ту жидівку? Йди ти к чорту з нею. Дурень! Свиня ти попівська. Коли ти до мене ще обізвешся, коли хоч слово замовиш за неї, то я? Толкуй!» І ми замовчали. «Ще гірш, ще тяжче зробилося на душі, всі мої думки перевиті нею, все моє серце аж огнем паше». І вона перед очима своїми чорними бровами, своїм смутним поглядом. «Чи довгося кумедія буде?» – думаю я. Що воно і до чого? А серце стука, не слуха тієї мови, веде свої протяжні співи, ті співи, котрі так люболються в молоду, ще тільки-тільки почав шубриніти душу. Тільки що сонце на заході, я пішов блукати. Може, де стріну, може, де хоч раз гляну у її личко, спитаю, чи я вона, де живе. Бродив, бродив. Нема. Ні одної жидівки не видно було на вулиці. Одні довгохвості барині та панянки тягалися по курних вулицях і замітали усяке сміття. Довго я ходив, уже сонце закотилося у холодну хмару, уже зорі давно блищали у блакитному небі і займалося зарево пізнього місяця. Уже у тих гомін, що живою річкою линув по вулицях города, де-де потухли і огні по хатах, і тільки-тільки ще маячили по деяких. Уже й пісні дівочі затихли, і крики та гуки парубків уляглися. В таку пору одні тільки москалі та білі або червоні спідниці ходили. Повернув і я додому. У ногах ломота, у тілі істома, на душі темно, на серці важко. А в очах все вона, вона одна. Усі мої думки посіла, всі милі надії попсувала. Хоч би мені знати, чи я ти. Чи варта ти огню того, яким пала моє серце, сповнена вся душа? Чи варта ти того, щоб занихати все-все на світі? Тобою дихати, тобою жити, тобою думати. І гаряча жовч закипіла у грудях. А пропадити пропадом. Прийшов додому, закурив папіросу. Гірко. Ну, і чого це я? Чого я? Що мені нужно? Чого я добиваюсь? Що вона? Де вона? А я, дурень, мучусь... Все своє серце рву на шматочки, всю душу туманю, щоб знати, хто така вона. Жидівка. І я залився сміхом. Тяжкий то сміх, ух, який тяжкий. Вся душа мре, серце холоне од нього, щоб його вам і не знати. То перший мій був такий сміх, перше з роду душа зареготала на кутні. Чи доводилось вам колись зроду пестити у серці яку надію, пестити її своїм диханням, годувати своїми найкращими думками, гріти найчистішим огнем свого серця і в одну хвилину спізнати, що даремна була ваша праця, даремні думки, ждання, турбація? Доводилось? Тоді всі жили наливаються огнем вся кров приливає до вашої голови думки путаються як пісок у голові робиться туман другі при такій невдачі плачуть поплачуть і легше їм робиться поки не туга їх темну душу утихає вся болість серця а я не міг і плакати я сміявся і в тим сміху і сльози і жовч і гірка отрута і каяття, і все-все зміщалося. І тим сміхом душа наливалася, серце кипіло, як на ножі. Кожна жилка, кожна волосинка на тілі, кожна кісточка заливалась тим сміхом і болістю в'їдалась у серце. Все ясне, все тихе, добре, ще з очей, з'являється темна ніч, і кривавою пеленою застилає очі. Я перше з роду почув той сміх у своїй душі і, злякавшись, збудив Борисова. «Василю, – кажу йому, – мені тяжко, мені страшно. Давай говорити!» «Я, брат, спать хочу!» – промовив він мені і перекинувся на другий бік. Що далі було, що робилося зі мною, те я й сам не знаю. Знаю тільки, що тяжко було, і тільки перед світом зімкнулись мої очі. На другий день мене не пізнати. Що за причина? Всяк пита, не пізнаючи мене. Не здорово мені, боюсь зляхти, було одвітом. І більш нічого. Борисов, як глянув на мене, то аж скрикнув. «Чи по тобі чорти сю ніч не товклися?» – спитав. Я тільки махнув рукою. Однак тоді мені було легше. Образ почав меркнути, пухнути, поки і зовсім скрився у холоднім тумані. Так минула і неділя. Я почав знову шуткувати поправлятись. Тільки на другій неділі – Рознісся слух, жидівська свадьба буде, почнеться у четвер, закінчиться у вівторок. Так як по наших повітах музика не часто грає, або, краще сказати, зовсім її нема, то жидівська свадьба як магніт залізо, так людей притягує до себе. З яких країв города, з яких закоморків не налізе сюди різного зброду, щоб послухати музики щоб подивитись на молоду та молодого. Свадьба була у багатого жида. Попивши у четвер увечері чай, я й Борисов і собі пішли проходитись і зайшли поглянуть справді на свадьбу. Дорогою вітер доносив до нас голосне вигравання музики, золоті зорі блищали у ясному тихому небі, звідусюди несло якоюсь благодать. Душа затихала, серце раділо. Тільки в моїм лихім знову проснувся забутий гомін, знову зворушив у душі її спокій, і думка знову пішла хмарами. А чи вона буде там? Чи її побачу? А може вона йде заміж? І серце болізно занило. Чого? Від чого? Не скажу. Бувають таємничі звуки в душі, що голосом їх передати не можна, вони не піддаються наукові слова, не можна їх уложити ні в яку форму. Як та зоря займається у небі, то втухне, то займеться, так і вони. Їх можна тільки почути серцем, обняти душею, а вимовити не мислимо. Аж ось увійшли ми в балаган. Людей повно, кого нема, за ким остановка. Свічки ярко горіли у здоровенній люстрі, що хиталася над головами усіх. Жиди раз у раз шмигали, жидівки змістились у кучу. Музика сиділа так отсторонь на високому помості і чекала грошей. «Зараз моє око кинулось на кучу жидівок». Боже мій, третя од мене – вона. Вона у тому ж платті, з тим же сумним поглядом, тільки ще більше, ще краще. Устоньки її, як мак, горіли, очі, як ніч з зорями, дивилися. Задзвонило у вухах, забилось у грудях, кров цілою хвилею плеснула мені у голову і важко-важко отхлюпнулась на серце. Я дивився на неї і не чув нічого, мов і не було коло нас нікого, хоча Гомін з усіх сторін як море грав. То що мені все те? Я бачу її, я спиваю чари з її личка, я запалюю серце її очима. Мені любо, мені хороше, Кругом мене тихі одрадні співи і вона. Вона! Довго я стояв, довго дивився, аж мені очі налилися слізьми. Музика грюкнула, і я, задрижавши увесь, очнувся. Вона тут же стоїть і дивиться на мене з-за заодної жидівки. О, не дивись на мене таким поглядом! «Не рви мого серця! Не муч моєї душі! Одвернись!» І вона справді одвернулась і скрилась мішкучею кучею жидівок. Оглянувся я, Борисова нема коло мене. Він уже був коло панянок і, видно, завів веселу розмову, бо сміх нісся від тіля до мене. Я пішов відшукувати її. Сьогодні безперемінно взнаю, чия вона. «Звідки ля? Питаю в одного знайомого. «Ти не знаєш, чи я?» «Не знаю. А хороша, брат, як зоря!» «Де твоя зоря?» – думаю. «Ця тебе огнем обдає, а зоря якось холодно сяє». Музика перестала грати. Стали жидівки виходити на двір. Я пішов і став біля виходу. «Вийде, думаю, займу». Вона, правда, недовго заставила ждати. Тільки що я став, як з жидівок, і вона йде. Я стиха тихенько ухопив її за руку. Вона глянула і жахнулась. Ні одного слова, ані голосу, тільки очі якось заіскрились, і вона скрилась. «Чи я вона?» – питаю в одного парубка, що тут стояв. «Ото...» то, здається, Нейманова дочка. Якого це Неймана? Гершка! Вона знову вернулась. Зляканий погляд її пробіг по моїм серці. І знову вона скрилась у кучі жидівок. Сьогодні безпримінно треба зізнатись. Що буде, те й буде. Ніч проведу без сна, а зізнаюсь. Довго стояв я. Дожидав доброго часу. Не можна. Все, коли не той, то той поміша. Борисов підходить до мене. Ходім додому, каже. Я не піду. Він пішов сам. Розбрились пошти всі з наших. Одні москалі та білі та червоні спідниці осталися. Уже далеко за північ. Уже місяць вибився давно на чисте небо. Кругом тихо та ясно. Чутно тільки гвалт жидівський та голос музики. Я якось задивився на щось. Гляну-погляну, а її нема. Сюди-туди нема. Де вона? Думаю, вийшла. Жду-жду. Нема. От тобі, думаю, і зознав, як пішла додому. Із важким каменем на серці, натягши картус на голову, направився вже додому. Іду і не дивлюсь нікуди. Прямо ворота. На воротях щось стоїть одне. Невже вона? Серце стукнуло раз у друге і пішло дрібушечки вибивати. Підходжу вона. Мороз по всьому тілу пробігає. Як підійти? Що сказати? Душа кинулась, і я заговорив. Чого ви тут стоїте одні? Вона глянула на мене і нічого не сказала. Я тихо підійшов і став коло неї, і вже рука моя хотіла піймати її руку, як вона прошептала, оцахнувшись. Ох, оцахнувшись. Не займайте мене, я вас боюсь, нас побачать. Серце моє, і я обхватив її стан. Хоч чия ти, скажи мені. Вона тихо опустила голову мені на плече і мовчки дивилась у очі. Що то за очі, що то за погляд? Я ще кріпче пригорнув її, нахилився. І тихий, поцілуй, намалював рожеву квіточку на її личку. Вона вся задрижала і рвонулася од мене. Ангеле мій, чия ти? жалібно замолив її. Нащо вам? І що я? І на очах заблищали сльози. Одне слово, як звуть, і знову був нахилився, щоб поцілувати її, як вона вся задрижала і, вирвавшись, крикнула «Лія! Там, коло мосту! Нейман!» Та й скрилась у балагані. Поглянув ще їй у слід. Радісно серце б'ється, весело думки котять, і я похилив, радіючи, додому. «Лія! Там, коло мосту! Нейман!» дзвеніло у вухах, і я тихо-тихенько заснув. На другий день жду я вечора, як Бога. От уже сонце навзахід повернуло. Уже довгі його паруси слалися навкось по землі. Золотили зелені сади, що кругом нас видні були. Довгі тіні почали откидати від от себе хати, дерева. Почав жар спадати, вітер затихав. І от садів повіяло легкою свіжістю. Серце в мене забилось. Заграло, мов пташка у гіркій неволі, перескакуючи з одної перекладинки на другу. Ох, Господи, хоч би скоріше ніч. Ось уже сонце сховалося за селить бу. тільки його золоте проміння вигравало на бані церкви і, наче прощаючись, сяяло самоцвітними кругами. Ось і воно потухло. Темна тінь ночі стала накривати город, і сумно, сумно закутувалась у її чорне покривало висока церква. Ось защебетав Соловейко, що то за голос любий, що то за спів невимовний. Серце тихенько затріпалось, слухаючи ту пісню, і наче затихало, заумирало. Ось блиснула і зоря. Далі друга, третя, і пішли собі переблискуватись, як очі милої в час любові. Я вже стояв у балагані і веселим поглядом відшукував її чорних очей. Ось і вона заблищала, не згірш неба з зорями огнем любові, журби і невимовної краси. Боже, за одні очі, щоб тільки так вони дивилися на мене. Я б віддав цілий вік. Тільки що вона мене запримітила, так зараз же і сховалася між кучею жидівок. З якої сторони, з яких країв я не заходив, щоб побачити, даремна була моя праця. Малий ріст її, високі жидівки, широкі криноліни – все перечило моєму погляду. І я не на шутку проклинав усе. Чого вона ховається од мене? Невже я її надкушу, коли дивлюся? Чи важкий мій погляд, як камінь? Чи холодний, як лід? Чого вона криється? Правда, її закони, її звичаї – все те жидівське. Як же переступити гарячій жіночій голові через той поріг закону? Як порвати ті пута звичаїв, що немилостива доля – Зв'язала весь народ жидівський, одірвавши від родини в одну кучку своїх людей. І я замислився над долею їх. Бідний жалкий народе, вся твоя слава – гроші, все твоє життя – бариші. Ти не бачиш, який огонь кипить в очах твоїх жидівок, яким ключем б'ється життя – у їх високих лонах ти не знаєш тієї гарячої любові, Того огненно-шпаркого бою розігрітого в грудях серця. Ти не знаєш тієї широкої волі душі, що як море грає у твоїм тілі, Які лискавиці пробігають по ній. Куди тобі знати гнилий рабе гнилого багатства? Ти не живеш життям людей. Твоє життя, твої думки, твої гадки, радості й печалі, любов, воля, все-все на світі – то гроші. Один шелях викликає зависливий вогонь у твоїх очах, а золотий обів'є все серце, всю душу пекельною тяжкою тугою і заведе тебе у яму як нашого брата зводять блискучі очі жіночі. Та що й казать, гірка неволя між злих людей, між нерідних тобі, виїла всі твої найкращі думки, найзавітніші надії. Їх завждешні нападки дали тобі спізнати всю ціну багатству. І ти пізнав її, ти всосав її з молоком матері, з першою несмачною стравою, і все занехає задля Його, та закон свій зберіг, та ту безутішну віру в грядущого Месію. Отакими думками довго я томив свою голову, рвав своє серце, гнітив душу, і мені зробилося жалко Його, того народу безродного. І Я опустив голову на груди. Нескоро я підвів її і підводив якось нехотя. Коли гляну, вона, вона ось тут біля мене і скоса позирає на моє думне лице. Загорівся мій погляд, хвилею линулись веселі думки у серце, радість пробігла по жилах, і я, випрямившись, гордо позирав на неї. Знову почали всі розходитись з наших. Знову я зостався побалакати з нею. Знову. Вона скрилася. Я пішов. На воротях не видно було. Поглянув по вулиці, тільки на краю, туди до мосту, щось біліло у сивім тумані пізньої ночі. Я направився туди. Та тінь, та проява почала щезати між тіннями верб, що сумно, мов сторожі, нахилились край широкої плотини. Я пішов скоріш. Зорі горіли у небі, з загаю почало займатись зарево місяця, і туман, легенький де не де зривався над річкою, як волокно, і курів, високо підіймаючись угору. Я добіг до верб, моя проява ближче. То вона, вона, я бачу, я чую поступ її ноги. Трепетаннячко її серця. Так от Проти плотини через рів кладочка. Туди спустилася вона і, як ластівочка, полетіла на супротивні ворота. На хвірці стала. Я вже переходив ту кладочку і низько поклонився їй. — Чого ви так швидко пішли? — уже промовив був я, як вона, хоч чи ж погляду, стукнула хвірткою і скрилася. Одначе, чую, не пішла. — Ліє! «Лієчко, хіба ти не бачиш, що я за тобою як тінь брожу? Чого ж ти ховаєшся?» Тихо. Вже рука моя ухватилася за клямку, як вона тихим голосом взмолилась. «Ради Бога, не ходи за мною! Я тебе боюсь! В мене мати нерідна, побачить біда!» І я чув, як під стукотіння мого серця, Ударяли в землю її легесенькі ніженьки Скоро біжучи до хати. От чинив хвіртку, Вже вона коло хати. І мені здалося,